Книга Числа, розділ двадцять п'ятий Ізраїль у шитімі. Тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Вони закликали його на жертви своїм богам, а народ Споживав і поклонявся їхнім божищам І піддавсь Ізраїль Ваал-Пеорові Тимто гнів Господній запалав на Ізраїля Тоді Господь сказав Мойсеєві Візьми всіх чільних у народі І повіз їх на покуту перед Господом проти сонця Щоб палаючий гнів Господній перейшов і наказав Мойсей суддям Ізраїля. Кожен з вас нехай повбиває тих з-поміж ваших людей, що пристали до Ваал-Пеора. Та ось приходить один із синів Ізраїля і приводить до братів своїх якусь медіянку, перед очі Мойсея і перед очі всієї громади синів Ізраїля, що плакали коло входу до намету зборів. Побачив те Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника. Тож устав він з посеред громади, вхопив списав руку, пішов слідом за ізраїльським чоловіком усередину шатра і пробив їх обох, ізраїльтянина та жінку, у живіт. І відвернулася пошесть від синів Ізраїля а полягло вже було від неї двадцять чотири тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь посеред них. Тимто я не вигубив синів Ізраїля у моїх ревнущах, Тож об'явив. Ось я даю йому союз миру, що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого Бога і спокутував синів Ізраїля. А ймення вбитого ізраїльтянина, котрого прошито разом з медіянкою, було зірі, син Салу. Був він князь батьківського роду Симеоніїв. А ім'я забитої жінки Мідіянки було Козбі. Була вона дочкою Цура, родоначальника одного з племен Мідіянських. І промовив Господь до Майсея. «Киньтеся на Мідіян та повбивайте їх. Вони бо по-ворожому вчинили» підступно обдуривши Пеором та Козбі, дочкою Мідіанського царя, сестрою їхньою, вбитою під час мору за Пеора.